Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Na akkor köhögéssel lehet kezdeni. Nem fogok köszönni. a 21. Daba adás következik a hármas könyvelésből. Szervusztok, kedves hallgatók! Előre elmondom, hogy fogalmasíts, hogy miért Daba címet adásnak. Gyanultam azért, mert a múltkoriban... Benne hajtunk egy csomó ilyen vicces effekt, és megelőlegeztem, hogy most is az fog történni. Aha. Erős, erős érzésem van, hogy nem fog összejönni ma a vicces. Lekintsünk csak egyszerűen szállónak, és akkor olyan robot. Oké, okay. csak ne levágjanak. <laughs> Jó, hírek. <föl> <gül> nem hírek, témák, megbeszéltük, hogy változik a szerkezet. <gül> Bárhol okay. ilyen még lesz, egyébként beteg szabadságról beszélek, de hogyha dolgozni lehet rajta, akkor nyilván lehet podcastolni, és úgy döntöttem. Így legalább neked is megismerik a hallgatók a beteg hangodat, mert az enyémet az már több epizódon át különböző fázisokba sikerült így demonstrálni. Később szappanoperát rakunk itt össze, és saját életünkről, egészségügyi szappanoperáról. Akkor viszont, amíg még van hangod, Ádám, vagy már van, akkor kezded is a témádat, ami nem hír ami nem hír, hanem az, hogy tűnd aki a múlt adásban, meg egyszer korábban már a vendégünk volt. Megkérdette azt, hogy egy csökkensd a várólistádat akciót kér ki 2012 -től. ilyen volt, aki tavaly is. Igen a 12 darab könyvet, különböző nyilvános helyeken meg kell azt ígérni, hogy ezt tényleg el fogod olvasni, és ezeknek olyan könyveknek kell lenni, amik, amik ott vannak a polcodon, az e a kalibrében, a kindle akárhol. Viszont viszont folyamatosan csúsztatod magad előtt, és én hőrcsög jelleggel szerzett a többieket. Aha. És nem hát lehet, a... hogy az, az azért nem olvasódik el, mert igazából nem is akarod elolvasni, valamilyen <gül> a... aspirációs dolog, hogy milyen jó lenne, ha azt te már olvastad volna, de maga a könyv az nem érdekel. Ja, értem. Tehát a titulus-t akarod megszer... megszerezni. <gül> és a valahol le egy olajos hordó egy üres gangon, nem tudom hallva, ha. tehát... Megvannak az effektek. Ha szóval vett. szerintem nem mindegyik könyv ilyen. Tehát elkezdtem gondoltból összerakni a saját listámat, nyilván nem jutottam el 12-ig, de van is És mondjuk eszemültetek olyan könyvek, amit tényleg ott vannak, megvettem egyszerű, őket, a is jutottam, jött valami hatalmas hóesé és máskélet csinálnom, és nem fejeztem be. És tök jó lennének. Meg, ö, meg ott van mondjuk annak a nagy kedvencemnek az alat című Hosszú kitalált szavakból állom mondatok a kezdődő regénye, amit most egy másfél idővel az előtt majdnem beértettem a fürdőkádba átba belealudván. Az meg a másik kategória. Ez is valami tudatalatti dolog volt, hogy ez majdnem beleesett. Hát az, hogy megmentettem, az a tudatalatti, lakiluknál egy gyorsabban kapva ki a csücskét a meleg vízből. Hát, hát, hát, hát, hogy... nem írom fel majd a listára. És uh, van neked olyan könyved, ami tényleg a Badger-t el? badger nem hiszem, hogy nem tudok. Persze az alatt az, lehetne lehet -e Leül az ember a kölytárklubba, és elmondja, hogy elolvasott egy ezer oldalra Stevenson-t, minden második szavát írás közben találtak ki a szerző. Aha. Azért ez csajozós. Valójában hát, nekem, is, nekem is van ilyen kettő listás könyvem, szóval én is csak itt dumálok, de az egyik az a John Irving-nek a Last Night in, in Twisted River, az a címe, Ezt elkezdtem, is tökre tetszett, és valahogy mindig rossz helyen van, és nem kerül a kezembe másik meg a, hú, ezt nem fogom tudni szépen mondani, ez a Thomas p y n c h -o -n. Inchon. Inchon. nekem is, nekem is ben van a listában, súlyszivárvány az a címe, hogy Against the Day és ezt ha. is elkezdtem olvasni mondjuk benne van 92 oldal, tehát éppen elkezdődik, mert ez ilyen brutális hosszú könyv, 1200 oldal körül van, és tetszik is meg érdekel is, de valahogy annyira nehéz, hogy utazással nem viszem magammal itthon meg nem veszem elő Úgyhogy akkor 12 kell, vagy elég kettővel beindulni. 12. Hogyha van annyi olvasatlan könyv, ha nincs, akkor egy hős vagy, és legközelebb Istenként fogunk tisztelni, amikor személyesen találkozunk. Oké, okay, megoldjuk. Mit kell a lábad előtt égetni? Könyvet. Én majd magamat. Jó, az a helyzet, hogy, hogy mi van akkor, ami évközben jönnek? Tehát azért ez a lista lehet, hogy én vagyok a, a szeles kapkodós olvasó prototípusa, de nekem ez folyamatosan egyrészt, az egyik vége gyarapszik, a másik vége fogy. Tehát most egy évelején megmondani azt a 12-t, ami, ami lesz. Az... Nem, én úgy olvastam a tündénél, hogy ez arról szó, hogy van ez a listád, de emellett persze vannak a rendes olvasmányaid, amit ilyen napi szinten raksz le, meg veszel elő, és ez csak egy ilyen plusz feladat. Persze, de hogy nekem gyarapodnak, igazából hetente van egy olyan könyv, amelyek beleolvasok, és tudom, hogy olvasni kenne, csak nem vagyok elég érett még rá, vagy a világ nem érett rá, hogy éppen hátterül szolgáljon, de hogy... Akkor csomó... nem is leszel, nem? <laughs> nem, egy csomó ilyen könyvre bukkanok, aztán másodjára belekezdve, és, és aztán azt veszem észre, hogy iszonyatosan tetszenek. Tehát um, a befogadó mindig változik, Aha. hogy aztán, Cs ő... hogy van egy ilyen előre. Hát, a magyarázatokat mindig előre ki kell dolgozni, nekem ez a technikán. Vagy meg kell bízni valakit, hogy olvassa én például ezekkel a pont, amit te olvastál, Gabi, ez a Susan Collins sorozat, és annyira így összefoglaltátok már a tündével, hogy a következő két rész az milyen, meg miről szól, meg mit tudom én, hogy én úgy érzem, hogy a számomra ki van pipálva, nem fogok meglepődni, vagy valami, és akkor vegyük úgy, hogy hogy ez már lekerül a listámról, nem? Nincs ilyen, hogy mástól annyit hallottál róla, hogy már nem, nem érdekel maga. Aha, tehát vannak ilyen, ilyen szellemolvasók, szellemíró mellett. Igen, igen. Aha. Hát, ha csak 5 évvel később fogod elolvasni, mert akkor éppen úgy érzed majd. Jelezted, hogy a filmeket szoktam így megnézni, hogy akkor ráérünk ide, amíg most. Aha. Egészséges távolságból. Igen, igen, most mindenki látta, úgy se lehet elmondani neki azt, hogy szar volt, hogy esetleg annak találom, várjunk inkább. Aha. Bölcs, bölcs. Na és akkor most te meg fogod osztani ezt a listát. ugye az is a feladat része, hogy valami nyíltan mondja az ember, vagy csak? Hogy van ez? Igen, ennek része az, hogy bevallom azt, amiket nem olvastam. Aha. De van közte egy-két egészen jók egy jó úgyhogy... Nem szégyellöd. Az ember is, igen, nagyon jó nem olvastam azért. Mi, mi a dicsőség, ha nem ez? Aha. Na, akkor én is gondolkodom, de, de mondom, nekem csak tényleg így kettő, kettő olvasatlan van. Hmm. De <kül> van -e a... olyan, esetleg még felszövettél a listádra, hogy el akarod olvasni. De ha most belegondolsz arra, Jó, hogy. Jó, egy -egy a... egyébként belegondoltam, és van az Audible Common egy ilyen 20 címes wishlist, és az Amazonin, Amazonon is. 5-6 könyv biztos, hogy van benne ilyen kiválságlista szinten, szóval az minek minősül, ezt még nem vettem meg, tehát uh -huh, két az év az előre egy lista. Ja, hogy meg kell venni a könyvet, a birtokodban kell legyen, csak nem olvasod? Igen, igen, igen, igen. Jó, akkor tiszta oh, vagyok. vagyok, akkor két könyv. Aha, várt ki a karácsonyt. Utána egy csomó minden lista feliródik. Tavaly vagy, tavalyban kaptam én rendeket. Uh -huh. És de hát azt majd felveszem, 2014-ben maradjunk ennyiben. És ráadásul terheljük a hallgatókat, mert akkor utána értékelni is fogod a könyvet. Tehát most, hogyha 3-12-t csak erre bevállalunk, akkor már is ugye 36 könyvet vége hallgatni az olvasóknak, hogy értékelünk hetente. Hát ezt csinálják eddig is. Hát de átlag 3 4 is beszélünk hinnaladásban. Jó. Van. El se fog tűnni. Nem. Elrejtjük az életük. Sőt, én már ezt tettem eddig is. Gabi, mi a te mély témád, amit itt, ami mi? nem hír? Nem hír, egy blog blogbejegyzés kapcsán kezdtem el magamban elmélkedni. Igazán röviden, ez a Káborga Beatának a OnSide Veszély blog, blogja, ahol tehát ő az, aki ö, a, most a, a, a, fú, milyen, milyen a könyvolvasó, a képzőknek van egy pályázat, az aranymosás, ahol konkrétan ő, támogatják a, a kezdő alkotókat, tehát hogy szerkesztés, kritika, stb. stb. és akkor különböző ö, fázisokon, meg, meg nem is tudom, akadályokon mennek át, és akkor folyamatosan lemorzsolódnak. Tehát egy, gyakorlatilag egyszerre kupálják ezeket az alkotókat, és ö, keresik a meg és, és a végén nyernek valamit. És, és egy nagyon jó kis... Ö, összefoglalót írt onszája hogyan fogadjuk a kritikát címmel és nekem ez nagyon tetszett végigolvastam ajánlom mindenkinek mert szerintem számos ilyen kis önképzőkör meg amatőr alkotó oldal működik a neten és az ember úgy tapasztaltam főleg a science fiction rajongók azok javarésze mind ír is egyben tehát hogyha bárki bárki ezzel szert, tehát bárki, aki elolvasott egyszer egy szerződést, annak már megérinti a lelkét azt hogy hogyan hogyan a kritikát, és ezen felül meg nem, nem csak a science fiction, vagy vagy nem a, klasszik, nem a a azt a azt a az, az, a nem science fiction, vagy nem SF irodalmában van ez így, hanem konkrétan én egy, egy vers ö, író portálon működtem, amikor még irodalmi is nyomoltam, mint most. Ez a még ennél is. Jó hát, kész... Más közösségekben mások a mércék. Ott viszont én voltam a túlságosan teki. És ott, ott remek, de elképesztően jó frémek voltak arról, hogy most ki, hogy érti meg a másikat, és hogy mi a szép, és mi az igazság, és, és a szerkesztők, akik eleinte kezdő, később kiérelt írók, szerkesztők vagy költők voltak, azok megpróbáltak ott is különböző ilyen kis általánosságokat összeállítani, az a tapasztalatom, lehet, hogy azért, mert a magyar költő önjelölt költők, vagy vanabbi költőknek más a lelkivilága, mint a magyar science fiction íróknak, hogy, hogy mindenki azt hiszi, hogy, hogy ezek az összefoglalók, ezek tök jók, de ezek, ezek a többi embernek szólnak. Tehát, hogy átnézik, és, és azt mondják, oké, okay, oké, okay, de itt az én szövegem, vagy pedig el se olvassák. Tehát nekem ez a tapasztalatom. Nem tudom, hogy ti részei voltatok-e bármilyen ilyen közösségnek, ahol alkotó közösség is volt, és, és nem. voltak önjelöltek, akit elfogadott a közösség kritizálónak, vagy kritikusnak, vagy szakértőbb pozícióban, és hogy ott hogyan működött ezeknek a dinamikája. Nem, az írókörözés az nekem mindig kimaradt az életemből, mert hogy ez fikciók kéne például írni. Aha. Én már a blogbejegyzéseken, a kommentektől is kikészülök, szóval eléggé rosszul a visszajelzéseket, azt hiszem. Ú, ebből mekkora jó tartani. Pont most néztem, hogy a, a hazai Bélogoszférának a két ö, üstököse letiltotta a kommentelést. Ki volt ami... a másik? Doranszki. Igen, ő is. És ki Igen. volt az egyik? Józsi. A Józsi. Igen, én most elfogadottam és nem követtem az eseményeket. Nem tudom, hogy hol tartottam az a baj. Azt, hogy ja, de... te se vettél részt ilyen körben Igen, akkor pont, ennyi és akkor a kommentelést hagyjuk is Oké, okay. no comment. És akkor viszont én nem hoztam hírt, témát és semmit, viszont azt el tudom hogy mit olvastam Michael Crichtonnak így halál után három évvel megjelent egy új regénye Tudom, én is szeretnék egy olyan asztalt, aminek a fiókjából folyton előkerül valami új írás, így a halál után is, mert lehet, hogy az életben is nagyon hasznos lenne. És most egy olyan könyvről van szó, egyébként ez a második ilyen halála után megjelent könyv, az előzőt azt állítólag teljesen ő írta, az úgy készen volt, ezt viszont egy Richard Preston nevű író fejezte be, a hírek szerint ilyen egyharmad készültségben volt a könyv egyébként. És az a cím, hogy Micro. És nem véletlen, hogy ez a címe. Apró dolgokról van benne szó. Nem akarom nagyon lelőni a részleteket, de azért már az a fülszövegből, meg a címből is kiderül, hogy, hogy itt dolgok össze fognak menni. Emlékeztek a Asimovnak volt az a fantasztikus, hm. utazás? fantasztikus utazás. Igen. igen, igen. És meg, meg volt az a remek filmsorozat, ahol összementek az emberek, hát itt is összemenésről van szó. Uh, egyébként, uh, te, attól függetlenül, hogy nem, nem Michael Crichton írt az egészet, abszolút hozta azt a nagyon béna uh, írásmódot, amit a legutóbb általában olvasott Bray könyvébe hozott. Ilyen, tehát gyakorlatilag egy olyan élmény olvasni ezeket az újabb legutóbbi Krayton könyveket, mint hogyha egy ilyen B-akciófilmet nézne az ember. Tehát abszolút ezek a egydimenziós karakterek, és akkor úgy, úgy is mutatja be őket Krayton és Preston, ki tudja, hogy kinek a számlájára kell írni, vagy amikor megjelennek a, a, az adott fejezetbe, akkor ír is róluk egy jellemzést, hogy ez most ilyen, ilyen vitatkozós típus, ez meg a túlságosan laza, ez meg lesbi és akkor tudod, így leírja, hogy milyen, és akkor teljesen annak megfelelően viselkednek később a könyvbe. Tehát teljesen rosszul, rosszul olvasható ez nyilvánvalóan. A fordulatok az elején azok itt teljesen átlátszóak, itt is hozza a, a B-movie vonulatot, hogy, hogy lehet tudni, hogy na ez az ember, ezt úgy mutatták be, hogy biztos, hogy tíz oldalon belül meg fog halni. Tehát nem olyan szinten, hogy megmutatta a gyerekek képét, de majdnem. Felvetett a piros, piros felsőt. Felsőt. Igen. <laughs> <Red> shirt, jelenség <laughs> megjelenik. De hozzáteném, hogy emellett, hogy, hogy tényleg egy rosszul megírt B-movie forgatókönyvszerű dolog, nagyon, nagyon gyorsan elolvastam és lapoztam ezzel, nagyon érdekes volt az alapötlet is, és ebből az összemegyünk dologból, tehát az összes lehetőséget kihozta. Alapvetően egy ilyen hawaii játszódik a, a, a cselekmény jó része, és egy ilyen e, kísérleti parkba kerülnek ezek az összement tanulók, akiket az első pár oldalba jellemez az író, és hát az, az összes ilyen dolog, amit el tudtok képzni, hogy jön a darázs, és akkor megszúrja, és lebénul, meg hangya, e, hadsereg hogyan támad, és akkor. Eh, ho, tehát, mintha ilyen akció jeleneteket írna a filmbe. A szágák kölyök összementek, nem? Igen, igen, igen, csak annál ugye minusz humor. <síns> szóval, egy koland regénynek, ismerve a Krajton kereteit, nagyon-nagyon jó, és Szerintem ez a Richard Presto jól átvette a, a dolgot. Szerintem ez is már úgy lett írva, nekem a Prénél is ez volt a gyanú, hogy, hogy ezt, ezt filmbe akarja megcsinálni a Krájton, csak éppen esetleg nem voltak rá vevők vagy valami. És akkor meg, megcsinálta a könyvbe, és a, a Pre-ből se lett egyébként film, de ebből simán lehet. Tehát úgy érzem, hogy egy ilyen tényleg nem nagy költségvetés, ilyen második kategóriás, ilyen skiffi action movie-nak nagyon jól működne a dolog. Tényleg 5-6 nagyon jó jelenet van benne a darazakkal, meg a hangyákkal, meg a virágokkal, meg nagyon érdekes, ugye, hogy, hogy uh, onnantól, hogy ilyen pici méretűek ezek az emberek, akkor sokkal tehát így a nagyobbakat tudnak esni, meg könnyebbek, meg nagyobbat tudnak ugrani, és akkor tényleg abszolút vizuális dolog el lehet képzelni, ahogy ott ahogy ott futnak, meg ugrálnak, meg akcióznak, és küzdenek a hangyák ellenek karatés mozdulatokkal. Persze az egyik karakter, az, az karatés, és az első jelenet, ahol megismerjük ott, akkor a sporttáskájába viszi a, a sportruházatot, mert megy karatézni. Meglepő módon ezt be is veti később. Jó ötlet, szarulm meg, de végül is érdemes elolvasni. Szóval a másik könyv, ami egy hajszállal jobban van megírva, bár ezt még nem olvastam végig, azért most is kínlódok, mert ez az új Umberto Eco könyv, Prág Prague Semeteri, ugye a prágai, uh, mi ez? Temető, az a címe. És még azt hiszem, nem jelent meg magyarul, de mindenhol úgy reklámozzák, hogy már 40 országban el van adva a könyv, úgyhogy biztos előbb-utóbb nálunk is megjelenik. Azt hiszem, minden nagyobb, hogy egy évvel, miután megjelent, emel itthon kiadtak Eco-ból. Aha. A és nagyon fut. Olyan, olyan egyharmadáig vagyok benne a történetben, és nagyon nehéz volt belekezdeni. Nekem van nagyon pozitív Umberto eó élményem is. Ugye róza neve nagy kedvenc, és a film is, mert Sean Connery van benne. Igen, igen. És vannak nagyon rossz emlékeim, például mi az a sziget, a, a, a sziget. tegnap szigete. Igen, igen, tehát azt végig küzdöttem, kínlódtam, és utáltam az utolsó pillanatig. Ezt elén illetettem. gyengébb voltam nálad. Én végigolvestem, de a Bodolino című könyv, ez például olyan bájos. Igen, az a kettő között félúton, és szerintem ez is, ez is inkább, habár inkább a, a, a sziget fele van, nem a, a fogyaszthatóbb, sztorisabb könyv fele, de, de nagyon olvasmányos, tényleg ilyen leültem olvasni, ez ilyen esti ágyban olvasás volt, és eljutottam az egyharmadig ott is azért kellett konkrétan lerakni, mert főszereplő, aki egy eléggé nehezen szerethető figura egyébként. Amit így kedvelek benne, hogy, hogy folyamatosan vagy eszik, vagy a különböző kajákról gondolkodik, és így a 1800-as évek végén kezdődnek, illetve közepén inkább ott kezdődnek a, a dolguk benne, és mindenféle ilyen fontos történelmi pillanat, meg, meg érdekes és fontos ember megjelenik abból a korból, de, de szinte mindenkit valami éttermi vagy otthoni főzős összefüggésbe. Tehát a, a Freud például, aki, akivel étteremben és kocsmában beszélget és találkozik, és az é té tényleg a, a kajálás részét is nagyon részletesen leírja Eko, meg Garibaldi, aki, aki megmutatja neki, hogy hogy kell teknőslevest csinálni, szóval nagyon-nagyon jó hangulata van az egésznek de tényleg nem lehet ágyban este olvasni, mert konkrétan olyan hangosan korgott a gyomrom, hogy, hogy féltem, hogy fölébred mellettem a feleségem, és gyorsan le kellett menni izét hűtőt pusztítani. Szóval erről majd még beszámolok, mikor befejeztem, de, de érdekes, érdekes dolog ez. Furcsa a nyelvezete, meg furcsa a történetvezetés, de az ember figyelmét ébren tartja a sokkalja. Ezt most nekem, nekem ezt most eladtad. Mondjuk megvárom belőle a fordítást. De, de jól hangzik. Igen, tényleg nehezen olvasható, tehát esetleg érdemes tényleg a fordítást megvárni, hogy ne, ne az vegye el a hangulatot, hogy ilyen azokat a borzasztó hosszú körmondatokat próbálod értelmezni. De. Egyelőtt ott is meg lesz a mert azért mindegyik, mindegyik regényében megvoltak ezek, ezek a játékok. Aha. De magyarban csak egyszerűbb megy ez és akkor te jössz tovább, adom a mikrofont. De azt akartam mondani, hogy én nagy eko-rajongó vagyok. Mármint, hogy a rúzsa az teljesen meggyőzött, aztán pedig a fukó az én sznob lelkem terüve találta teljesen, pedig mindenkiről hogy ez aztán túlságosan bonyolított, és túl bonyolított. Én nagyon szeretem, képes voltam magammal húdszolni külföldi utazásra, csak már valami párizsi dolgok szerepeltek benne nagy jelenetben, és, és, és ez volt a kis térképem, ami alapján ezeket meg kellett látogatni. De szerintem ezt neked írta Eko, mert a könyveket is bírod, úgyhogy... Aha, hát mindenképpen minden regényét olvastam eddig, és az eszé kötetei közül meg egy-kettő nincs meg. De azt már nem mondom, hogy mindet elolvastam. Miben hisz, aki nem hisz, az például nem meg egy de mindenképpen vevő vagyok rá. Végig nem szívesen, ahogy a, ahogy a Párizsban is meg kellett nézni az ide, ide, épületeket, amelyeket Ekkor pedig teljesen leszúrja az ember, hogy de hát egyáltalán nem erről szólnak a regények, hogy utána el kell menni és valóban megnézni hmm. a helyeket, meg, meg, meg számon kérni az időjárást. Na mindegy. Remélem nem tudja meg az ürök. Még egy hallgatót veszítettünk. <gül> Hú, van! meredek legyet. olvastam egyébként, ahogy, ahogy én ezt bejelentettem korábban, a Gyémán Czekér című legújabban lefordított művét, aminek jól nem néztem utána, hogy hagydik kész a sorozatban, mert az Európa úgy adja ki ezeket, hogy minden évben egy-másfél megjelenik, és ott is van a borítom belül, hogy a szerzőtől eddig megjelent regények, na, és azért nem szabad figyelni, mert nem sorban van, tehát nem úgy, ahogy olvastik kell, hanem csak úgy összevisz. Uh, és tök izgalmas, de szerintem nem annyira jó, mint az előzőek ez a mostani kötet. Két uh, kötetben van kiadva, nagyon nagyon vékony, 200 oldalás uh, a könyvsorozat uh, aktúr és jelenjében aztán 1905-ben, vagy valahogy úgy játszódó uh, krimi, ahol uh, én visszatér Oroszországba, és ott uh, ott lebuktat egy japán kémet, mert hogy éppen háborúban áll Oroszország Japánnal, és ott csak segíteni kell. És bár ott nem feltétlenül szeretik, mert korábban beszolgó mindenféle hatóságoknak, de van egy jó nyomozó, akkor azt, azt fel kell használni. És, és ez a része, hogy működik is, zseniáros nyomozást láthatunk, összekötik a pöttyüket, elkapják a, a tettest, és van egy ilyen nyugtani kötetnek. Mint hogyha oda lenne szögelve az egésznek az elejére, vagy ő össze lenne csapva. És a, a másik kötet, ami pedig sokkal hosszabb, az 400-500 oldalas valami, az meg egy előzmény regényhez az egészhez, és a harmadik kötet mögé ékelődik be, amikor Fandori még nagyon fiatal, tapasztalatlan kis megérkezik Japánban a konzulátusra dolgozni, és ott, ott feledíti össze összeesküvést. És ez és hozza tényleg azt a amit amit megszoktunk ettől a szerzőtől, remek japán ábrázolás, remek egymásba fonódó összeesküvések vannak benne, nagyon jól el vannak leplezve a szálak, és mindig mindig lehet érezni azt, hogy hát igen, van valami a nyomozóra az és gyanújában, de, de valószínűleg még nem, nem látja a teljes igazat, és... És látszik az is, hogy, hogy hogyan épül fel ez a karakter, tehát közben miket tanul, meg hogyan, hogyan szed fel olyan figurákat, akiket később ott tesznek a regényeiben, vagy a további kalandjaiban. De, de itt meg folyamatosan ott van az előző, előző félregény, az előző egytörténetnek az árnya, hogy akkor ez most össze kell kapcsolni, és ez meg nagy rész lelövi a poénokat. Oh. És akkor ott vagyunk, hogy a végén a, a kompozíció miatt van van egy majdnem zseniális regény, aminek sokkal hamarabb rá lehet jönni a végére, mint ahogy kéne. Uha, ez, ez most nem biztos, hogy akkor eladtad nekem. Nem vagyok, mert biztos, hogy el akartam adni. Elolvosd, ha ezt ez nem a... akarod eladni, Azt jó lenne, ha megmondanád, hogy mi legyen az első Akunyin könyvem, amit elolvasok. Az, az az El című. Mert hogy ott kezdődik a történet. Aha. És ha elolvastad a következő tizet majd, akkor nyilván nem tudod megállni, hogy ezt elolvasd, és és lesznek benne olyan szállnak, olyan korábbi történések, ami miatt tök jó, hogy, hogy a kezedbe kerül ez. De, de nem ez a főművég, nem ez a csúszpontja szerintem sorozatnak. Okay. És az a vicces, az... hogy mondjad. Jó, ja, semmit csak nekem, szívesen kölcsön Egyébként azt is lettek ki Magyarországon is elsőként, hogy elég... Igen, sorban adja az Európa, tök jól. Ha. Szóval az a vicces, azt akartam még mondani, hogy a, az előző két regény, ami nem egyszerre jött ki, az... Az is, az is egy izgalmas ilyen szerkezeti szerkesztési trükkre épült fel. Öt, két párhuzamos, egy időben játszódó Moszkva irámozásunk van, vagy, vagy Péter Vári. Igazából mindegy is. És ha összeolvasod a kettőt, <coughs> pardon, akkor, akkor látszik, hogy igen, és amikor kimegy az egyik regényből, akkor átmegy a másikba. Az, az zseniális, az, azt nagyon eltalálta. És mivel nem tudom, egy hónapja olvastam annak a második felét, azért lehet, hogy annak a fényében tűnik, ez most így májusabbnak No de, kabit, a szó. Hát én is egy sorozatot folytattam, mert hogy eljött az ideje annak, amikor bementem a könyvkölcsönzőbe, és ott voltak a könyvek a polcán, a futótűzés a kiválasztott, és jó e vadonatul jönnek. És mint a futótűz úgy kiválasztottad pillanatokban. Jaj, a... de szép volt. A... Felosználtam minden betűt. Ez hány pont lesz így? Következő pályára léphet. <gül> Igen, és, és teljesen újak voltak, tehát, hogy valójában ez ugye megveszik az emberek, és nem viszik vissza, vagy pedig meg Valószatlanul, a vissza. Hát, még a papírfeszni is rajta volt az teljesen a végig. egy volt kör, fel volt megfolygat. És hát elolvastam gyakorlatilag elég, tehát könnyen, könnyen gyorsan olvasható könyvek mind a kettő és ugye tünde az előző adásban mesélt mint mindkettőről, és, és ez, engem ez befolyásolt mindenképpen. Egyrészt kíváncsi voltam, hogy, hogy én is ezt érzem el, és amikor az ember tud valamit, akkor két dolog van. Vagy az, egyik az, vagy az egyik hozzáállás az, hogy keresi annak az igazolását, amit hallott róla, a másik pedig az, hogyha egy kicsit szereti valami a könyvet, akkor elkezdi mentegetni. És Hol, hol ebbe, hol abba az állásba sútjantam bele, de mindenképpen gyengébb a Kettes, tehát azzal egyetértek, és, és azzal, tehát, ha a szerkesztést nézem, az egy jól felépített hármas könyv, tehát és szerencsésen véget is ér a harmadik kötetnél, tehát mondjuk ez egy nagyon vastag könyv, amit három felé vágtok kellemes pontokon, és a második könyv, az, az végül is az elsőnek az alapötletét egy kicsit kicsavarva elsőti újra. És ennek megvan a, a stratégiai jelentősége, hogy aztán ebből hogyan csavarodik ki a harmadik könyv folytatása, de, de valamiért a, a, a finom munka nem sikerült az írónőnek, tehát erős is lehetett volna, de nem sikerült a karaktereket úgy ábrázolni, ahogy, mint az elsőben, ami ugye hát valamelyest az egy, egy faluban játszódik, és ugye mindenki tudja, hogy ez egy arénában játék zajlik, gyerekek között a, kiskamaszok között főleg, és, és ez egy ilyen elég zárt, ilyen 12 ember kategóriájú szituáció, ahol mindenkinek jut valamennyi szerep és, és, és karakter, vagy legalábbis többen vannak kifejtve, és a második könyvben ez a csavar annyira nem működik, és nincsenek ennyire karakteresen megragadható, megragadható szereplők. Meg aztán ott a, tényleg a hidat kell leverni a két pillér között, tehát ott csak át kell sétálni az egyik, oldalról a másikra, ez is benne van és azzal is egyetértek teljesen, hogy, hogy a harmadik kötet pedig elég ütős, és, és szerintem csodálatos a befejezésre. Tehát, eh, ahogy nem szerettem a Harry Potter befejezését, ahol kb. már csak a maskafogóbeli cicák hiányoztak, ahogy így ütögetik egymásnak a pamut gombolyagot, itt a Harry Potter vége is ez a, rózsaszín farok e, csapódott hozzá, és, és ez az a könyv, ami ahhoz képest, hogy, hogy fiatal felnőtteknek szól, szerintem nagyon egészségesen e, és reálisan ábrázol olyan dolgokat, amelyek e, hát nagyon szomorú, de így történnek véletlenül, mint a mai napig bizonyos, a föld bizonyos területein, csak igyekszünk nem tudomást venni ezekről a dolgokról. Tehát, ha jól emlékszem, en, ennyi, ennyi gyere, gyerekhalál például azért felnőtt könyvekben is ritkán fordul elő, mint oh. amennyit volt. Oh. És kiskutyák is, de nem, oh. nem, nem. nem. Nem, nem, macskák azért nem. Nem, a, a macskák azok, azok ezúttal is túlélnek mindent. Kikedve yes. <laughs> van azért ipegni, mi nem a vége ennek. De most már egy oh. ipegni, most már én is erről nincs messze. Tényleg jó, és ügyes az írónő, mert, mert folyam, a, szöveg, a szöveg éppen úgy van felépítve, hogy, hogy nagyon kényelmesen, gyorsan tudod befogadni a cselekmény, és éppen az a szint, hogy, hogy nem érzed se bagatálnak, se pedig túl megrázónak, hogy megviselj a gyomrodat, hanem nem tudom, ismertek olyan könyveket, amiket annyira megviselnek, annyira erősen adnak át, a, elhiszed azt, hogy valóság, és, és tényleg ennyire rettenetes a valóság, hogy, hogy nehéz olvasni, mert nem tudom, én az amerikai pszichót azt nem bírom elkezdeni, vagy, vagy nem is tudom, egy-két ilyen, ilyen könyvet, ami túlságosan behat. Nektek van ilyen? Nekem Biztos, hogy van, ilyen Írtam filmbe jutott eszembe egyébként. Igen, film, film az olyan erős. A, a rekviem egy állami amit az ember egyszer néz meg, és akkor utoljára kábi. Hogy ah. volt ez a revolutionary volt, vagy még két-három két, éve? Nem láttam. Az volt ah. olyan... Jó, mondjátok csak, mit ne nézzek, <gül> és, és ez, a, ez nem lépi semmelyik oldalra át ezt a határt ez a könyv, tehát, hogy ö, tényleg erősen mutatja mind a forradalom, mind a... Mind a tehát, hogy a, ha van egy ellens, ellenfél, akkor az, az kialakítja a saját ö, ellen ö, megfelelő párját, akivel ö, valódi harcba tud banyarodni, és, és, és senki sem maradt tiszta teljesen, és... Ö, Ettől függetlenül mégis pozitív a könyv vége, azt kell mondjam számomra. Tehát én ajánlom, ajánlom és az, az viszont mondjuk elgondolkodottat, hogy hány éveseknek való, de én a legtöbb könyvben elgondolkodom, mert már azt sem értem, hogy bizonyos kisgyerekverseket azokat el lehet -e mondani, nem pelenkásokon kívül, bárki, pelenkásokon kívül bárki másnak. Tényleg élvezik ezt a gyerekek. Cool. Na, aztán még így a végére elmesélném, hogy beszéltünk a múltkor róla, hogy Brandon Sandersonnak megjelent egy iPhone játékhoz a könyve, és képzeljétek -e, nem bírtam ki, és megvásároltam. Ez a Infinity Blade Awakening című könyv. Még nem olvastam el, de 2 dollár 99 cent volt, és egyszerűen nem bírtam ott hagyni. És rájöttem, hogy a játékot tulajdonképpen még nagyon keveset játszottam, és nem akarom megtudni, hogy, hogy mi a vége és azért most elővettem is fél napot körülbelül az iphone játszottam ezzel, és most megvárom, hogy a, ugye van benne a boss, ez a Gátking, King, hogy ezt megölöm, és akkor utána el fogom olvasni a könyvet. Úgyhogy nagyon bejött nekik ez a taktika, hogy, hogy így ébren tartják az ember érdeklődését ilyen egyéb kiadványokkal. Ezt örülben hallom, hogy legalább ennyiben ennyi az ilyen multimédiás, nem nem is multimédiás, Tök egyszerű, hogy még tájéneket aztán lehet adni. Igen, igen, én valahogy erre rá. Tehát még tudom, hogy rossz lesz. Killison három könyv volt legutóbb, amit így megvásároltam, és az aztán tényleg elképesztően pocsik volt arról, arról beszéltem talán annak. Annak az volt a lényeg, hogy leírták, hogy az adott pályán mi történik. Kb. valaki fiatal volt és kellett a pénz. Ja. Aha, igen, mondjuk én első alkalommal ilyen tíz éve szembesültem az, hogy vannak diablo könyvek, és pont euh, az ilyen, jó, most jön ki, ki a három, tehát oké, okay, oké, okay, most megint uh, szép és jó, de azért alapvetően az nem más, amik. oda megy, aztán leüt valakit. Hát de várjál, mit, mit kasztol, hogy leüse? Ja. Ott vannak a lelki marcangolódások, meg a döntésként. Választások. Túlcátjai vannak. Hogy... Egyébként Józsi azt mondja, hogy rögtön az első pályán ilyen zombikkal találkozott a Diablo 3-ból, úgyhogy én is fontolgatom, hogy beszerezzem. Már is így hozzáad. Mondtam, az a az lassú egyrészt egy furcsa dolog, másrészt a Diablo könyveket, ezt annól valamelyik formában ugdassák, és amiatt, hogy nem lehet tudni, ez nagyon szarafordítás, fordítás, vagy, vagy tényleg rendkívül köszélyes a szöveg is. Azt ipegették <gül> az emberek, hogy a, a gorosszág nincsen jó mondat, az a, az a ezzel az ördög sohasem alszik, vagy valóban tényleg valaki beszúrt egy ilyen nagy, látványos dolgot az ördögről. Hmm. Lehet bele kéne olvasni. Vagy adunk könyvekbe, persze. Nem mindesetre legközelebb, legközelebb megpróbálok beszámolni arról, hogy ez milyen volt, de szerintem a 299-et talán ezt fogja hozni, bízom a És így elfogytunk? Ennyi. Hát itt a karácsony, és készülünk a jövő heti nagy debütálásunkra. Így van, 21-én. A... Tényleg, 21-én. Elvileg 5.30-tól a Tilos Rádióban mi leszünk. És akkor van ez a Skifi nap a Galaktikával közösen? Vagy? Hogy van a Galaktikával, pontosan. Ahol mi vizenéket ajánlottunk össze, vagy raktunk össze, és ott fogunk utána olyan témákról beszélni, mire egyébként nem sokat hallottatok, de most a rádióban is lehet. Aha. És én... Megígérem, nem csak a zombikról fogok beszélni, hanem mindenféle olyan téma, amit nem került elő. Párat szerintem nyugodtan említsünk meg. Lesz például az ilyen igazi old school skifi hősökről, mint Flash Gordon és társai. Ugye mindenkinek felcsendült a Queen szám remélhetőleg a fejében. Hanem akkor még tudjuk játszani. Igen. Így pillanatot gondolkodni, hogy most akkor de talán mégsem. Én találtam, találtam, hogy magamnak transmetropolitant kértem Billy kértem t hozzá zenének. Én meg majd ö, beszélek valamiről. Jól láttam, ilyen Star galaktikát, azt te írtad? Igen, a Star meg a mechanikus narancs, ezeket ö, választottam eddig, mert ö, mondjuk utóbbinak a könyve, az számomra érdekesebb, de hát a film is elég kultikus, ezekről jókat lehet beszélgetni. Jó van, szóval lehet majd élőbe hallgatni bennünket. Nyilván ki is hagyjuk akkor a hagyományos epizódot, de ezek a tilosos emberek fölrakják MP3-ba, egy fél óránként az adást, és majd azt valahogy így beledrótozom én az RSS feedbe, ha addig élek is. Ugye az a nagy szerencsénk, hogy ők intézik így a zenei jogdíjakat, de ebből adódóan mi nem tudjuk saját magunknak rögzíteni, de hát ha ők megosztják, azt mi is tovább tudjuk adni. Vagy Söges, mi. Vagy átlunk vagy a hostingra, és tilosádi, vagy kalózrádióket adunk talált, de, <laughs> de is. És utána pedig belünk a tündérgyárba. Ilyen Igen, a lényeg. Utána sör. Amiről annyit beszéltünk, és aztán annyira nem szerveztük meg, hogy most ez a következő lehetőség. És én már másnaptól szabadságból leszek, úgyhogy abszolút semmi korlát nincs. Oda csapunk a sörnek. Hát akkor én meg másnapra szabadságot kivenni, úgy érzem, Még hogy... Meg másnapot is. <gül> Igen. Én pedig rendkívül bátor leszek, nincsen más megoldás. Jó van, hát akkor ott találkozunk. Tényleg jöjjön mindenki, mert jó lesz. Sziasztok. És akkor sziasztok. Hello.